wa afdalu ssalati wa taslimi ala khairi khalqi llahi ajma'in nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'uhum bi ihsan ila yawmiddin shikues neruar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh te gjitha falendrimet lavdrimet adhurimet i takojnë allahullahu jalla jalalu ndersa paqja dhe bekimet e allahut qofshin mbi muhammedin sallallahu alayhi wasallam bi familjen e tij bi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote Mirë se ta komi përsëri në takimin tonë të radhës, në emisionin tonë të drejt për drejt, që ka thot feja. Imi duke të rejtuar që sa emisioni shikos në ruar qështjen e namazit. Një problemi të madhë që i është faqënë muslimanëve kohëve të fundit. Një neglijenës, një pakuidesi madhë ka përfri shumis në muslimanëve për balë këti obligimi madhërë dhe kemi përzjedur që vëdisimin e këtyre muslimanëve dhe gjithë vëneve të bëjmë për mes një informimi më të detajzuar, një është tjelimi më të shkoqitur të këti obligimi madhor që ne si muslimanë të kuptojmë drejtë të vëdisohemi se përbalë qëfarë obligimin e gjindemi kur ne tëftohemi për namaz, qëka nuk kupton kjo? Qëfar obligijim madhor, në garkohem me te, kur nga bëheftesa, për t'ju përgjigjër, Allahu Gjallahu Ala me namaz. Mendoj se shumit se e muslimanve, të cilët e braktisin namazin, të cilët nuk e kryen këtë detyr të rëndësishme, në mënyr të regullt, tamam sikur se duhet mendoj se të gjithë këta nuk e bëjnë kët praktikë se po ku këto mendoj nuk e bën kët praktikë për shkak të urrëtes që kanë për namaz ndarë qasoj nuk e bëjnë për shkak se nuk duan që ti kthehesh në Zotin ja nuk besoj se është kjo e çfarë është atëre mendoj se ju mungan ju mungan një kuptim më i thellë për këto obligim ju mungon një informim më ishkoqitor, më i detajzuar për këtë obligim. Andaj, kur të obliguhemi, duha të them, kur të informohemi dhe për këtë obligim, mendoj se të gjithë një së bashku dhe të bëjmë nga ata që falë namazet. Dhe të bëjmë nga ata që i këthejnë, Allah, Gjallahu Ala, i përgjigjen zotë në thyrën e ti që i abën në robëve të ti, kur a i fëtin ata në namazë kemi full në takimet e kaluara në lidhje me këtë qështje, duke shtiluar për mes disa pikave rëndësine e kësojtime. Edhe sonë të melen Allah Gjellera, do të vazhdoj më tutje. Po, do të vazhdoj më tutje nga se kanë frikë që ende ende kanë njerë që hamëndën për të falë. Ende kanë njerë që nuk kanë vendosë për të falë. Ende kanë musliman dhe musliman në të zërët Ndoshta ndëgjojnë këtë fjalë, po janë duke thënë po po, kismet njëtë ku mbot. Dëshojmë këtë kismet me shëndu në realitet. Tfillohet më një herë. Pse të shtyhet? Për çfarë arsye? Pas gjitha këtyre shtyllimeve, pas gjitha këtyre kuptimeve, për çfarë arsye të shtyhet? Andaj dua që të vazhdojë të sonte, me lenin Allahu le, xhelaluhu alashikuar, që të trokasë në zemrat e çdo kujt për ju të të rëkasë dhe ndurën ti me është kjo obligim. Namazi. Që t'ja hapë një zemrën këti obligimi që t'futët branda. Të bët pjesë e qenjës tonë. Të bët pjesë e brandis tonë. Që nuk ndodën nga një asë një herë. Që t'vajzdojmë. Por kësaj radhe pak mëndryshën me jetën tonë. Që të rahurat e zemrës tonë. Të jenë të rahurat të besimit në Allah në zogjelën të rrahura të cilat nuk din tjetër pos të përmendin Allahun, pos të i përull në ti, të i përkushtohen në ti. E gjitha këto mësëmiri realizohen dhe arrijen duke qenë në namaz. Namaz i ka ndikim të mandjet në tonë, në që se ne i kuptojme. Një një shikua së nëruar është një krije së cila Allah u Gjallavara kushtohet e ka krijuar. E ka krijuar që të ketë anë të erëta Anë, të slat, nuk, e, nuk, nuk i bëjnë ndirë njërihut dhe anë të ndrithshme të së datë duhet njërihut t'i kultivan duhet njërihut që ato t'i bënd nga dhni në dalin jashtë t'jen ato i majhji i qdo kujt pëjneve pa fatke si nga njëre më poshtë në këto vlerat në beten me antivlerat kjo anë ndrithshme nga njëre më poshtë nga anë e rët Të faqës këtështë ana e erët bët zëdhën si i ndokujt për neve. Ajo flet në emrin tonë dhe njerëzë marrën për shtypja se kënjëri që e nga kështu. E që nuk do të deturimisht që kënjër shti keqë nga se ka aspektet mira. Nuk ka njerin në botë që nuk ka dhështë mirë. Por faktët që ajë nuk indihmën kësajt mire që ajët flet në emrë të ti që a jetë të prezentan imazhën e ti, bënd që të kriot një përshqype se kënë njëri qënë ka i keqë. Andaj, po zhvillaj ka një betej mranda veteve tona. Një betej e pushtetit. Kush do të ketë pushtetin e zamrës tonë? Dhe ajë që e mërë pushtetin dhe sundimin dhe qeverin, ajë përca këton zë dhënsin, në qofë se vesë të liga që ku e në ruarë. Në që fëse anë të erëta, e marin poshtet në zemrës ton, do të përsaktoj një zëdhen si nuk në bënder, nuk në prezenton një dinituze, përkundës në dëmton, në dëmton dirë në atë mas, so që njerët marin poshtype se imit e këqin, imit e liga, lë nërujt. Andaj në këtë betej, në gjitha këto zhvillime, në këtë arenë të përleshjeve, Shumë në do të namazin. Nuk ku amërmendja se qëfar përkrasi i madhë nga Zotë i Gjellewala është namazin. Që ti më poshtim këto vese. Që anë të erëta të përfshihëm nga ndryqimi i fuqishëm që vijen nga anë e ndryqshme. Si ndodhë kjo? Ndë gjeni që farfet Allah Gjellewala lidhe me këtë qështje në surën El Ma'arijj. Në kapëtinën maërëjjë, Allahu Jallahu Ala përmënd këries në të njeriën. Aja ka këriuar, Allahu Jallahu Ala njëhë njeriën mësë mire. Andai si po e prezentan Allahu këtë njeri që ka këriuar. Allahu Jallahu Ala inë në lë insana khuliqa halua idha messehu sharru jazu'a وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُسَلِّينَ أشني برسنم انترسان شهزود جلوالا يبان كريس ستي كتايمي ني كتايمي ني ذفات كتش كتام بيثم كتام بيثم كتام بيثم تييمي نتشوف تسا نوك نريشوه ما نماز إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا Allah u thëtë, me dëvërtet njëri u është kriuar, i pa të qëndrushëm, një e stabil, i hamendur, e përfin paniko. Dhe në këtë panik, pastaj, nuk dhe të mërë qëndrimet, cakta, dëvërteta, ngutet. I dhe mësë se hu shërru, gjezu, a, kur të kaplonë, e keqja, kur të prek e keqja, trishtua, trënditë, s'ka ishë mërështë, që kam gjëtë, që andohë dhe, sa njërzë, trënditën s'ka ishë mërështë, trënditën që u ashka trënë jetën, nga një sprojë që i ka goditë, të kemë nduar që kjo është fundi i botës, i dhe mes se hu shërru, Gjezu a, kur të prek dëmi, e keqja, trënditët, trishtohet, ligështohet shumë, nuk është stabil, nuk din të mërë vetër, o idha mësëhul khejru me nua, e fatkecisht, kur e prek e mira, edhe këtu nuk është, nuk është burë i mirë, nëse bëhet kopratës, diri dje ishte i varëfër, sot kur Allah e ka pasuru, nuk ku adin të varëfër rëma. Diri dje ka qeni smurë, Sot, kër Allah e ka shëru, nuk va din të smurë vë më. E kështu më radë, kështu din njerë të zekur ishtë tjenë. Illë lë musëllin, përveç ata që falen. Nëllëdhin hum ala salatim dë imun, ata që gjithë mund falen. Jonë bajramë, bajramë, jonë gjumonë, gjumonë. Ta gjithë mund falen, gjdo ditë falen. Allah e përmend, se namazit qenë ka, një institucion edukativ që e gdhën njeriu, e përmirson njeriu, i jep stabilitet të qëndrueshëm. Qoftë në situata kritike, qoftë në situata qoft ku të vështira, qoftë kur prekën nga fatkeçia, apo qoftë ather kur prekën gamira. Në të dyja situatat ai ka një edukat që den secilat Andaj, sa njësë kure në situatët vështira, subhanallah, dalin nga vete t'yre, që vë duke bërtit, që vë duke qenë arrogant, që vë duke qeni shqetsuar, kaplot nga depresioni, e të tjire të sëllet, kër t'i preke mira, shfrenohen, degenerohen, prishen, shkelin kufin, nuk janë stabil, nuk janë qenërushëm qëfar nga garanton të jemi qëndrushum në karakterin ton njërzor, të jemi qëndrushum në vlera, Allahu dhëtë namazi. Namazi qenë ka një institucion edukativ, një shkoll, një shkoll e vlerave dhe e moralit, që i ndihmon njëriut me lene Allahu Gjellewala të edukohet e të paisit me moral dhe me vlerat. Namazi e mësën njëri unë të jetë i disciplinuar të din gjdo gjë në koneve të krydhë. Sa në dohë disciplina sot? Shë koneur, sa në dohë disciplina? Namazi e mësën me qenë i disciplinuar. Nga se namazi është në koneve të vetë? është në koneve të vetë? Duhet me falë në koneve të vetë? Nëse se falë në koneve të vetë? Nëse dhe nga kohë e ti namazi, është është falë? Atërë, Së është kjo fali e namazët. Allahu Gjallalat, inna s-salate kenet ale l-mu'minin e kitaben me mkuta. Namazët është bërë obligim për besimtarët në kone vetë, në kone durë. Andaj mësën me kone e të zimnojnë, në ka që ora ku du të me kone, në ka që ora ku du të me kone. E mësën njërjun që të regullot. Andaj kaosët që mbrëton jetë në shumë njerëzve. Regullot me namazët. Jo disciplina, jo regulli, që mbretën njëtë një shumë njerëzë, e fatë këtësishtë regullohet për, për mes namazit. Ma ndje, njëriu për mes namazit që kohës në ruar, fillan që të kalon kohën në punë fisnike, nuk e hum kohën katë e katë, mëso që të synën qëlimet e larta. Kështë sa njerëzë, Kalojnë ka 3-4 orë, pa ndër një qëllim, duke nejtë, sëpa shkojnë koha, interesantë. Në saj që falet. Parë se dhe kohë namazit, një kohë parë namazit e kalojnë duke, o pregadit për namaz. Jo duke marë abdes, jo duke o pastru, jo duke o vesh. Pasë se duke shku në gjemi, jo falet, kur dhe për namazit i prekupuar me përmenën të lave të azogjellë. E bënd një punë mirë, me dikatë kryqëkët punë më shpejt se vjen namazi, nuk e prolongon punën, nuk e shtyn punën për më vonë. Hajse ka kujos, nuk ka konga se vjen namazi tjetër. Të Andaj namozem son që ta rregullon shujimin e koks, qoftë ke ti shumë gënjesat nuk, nuk nuk nuk kanë një një mjeshtri, nuk kanë mjeshtrinë në menaxhimin e koks. Andaj ju ridh koha, ju hop koha, po është përpjet. Sa punë që kanë pas sot me kry lënd, hajse ka vak pas nesër. Sa muslimane që falët, duhet namazit ti ta regullan kohën e ti, ti regullan ponte ti, që ka sot mira, sa, sa gjera interesantë të nësil namazit me lene Allah të manuar, që nga një shkollë, në kështë tjirë veç një kryrë, veç pe fali. Jo, ka ndikim të në badin të në tonë që i kondruar. Gjithashtu të shumë të enë ato që Namazin a i mundësën, me linë e lojët leura. Përmënë se shkullë edukative, shkullë e moralit, sa jemi sëtë të gjithimi dëshmitarë, se jemi sëtë një krizë të malët të moralit. Për të këtështë, a moraliteti është bërë për dëshmëria pëllot për njerëzve. Nderi, në këshmë një vlerë si kërë ishte më parë. Turpi, fa të kecish nuk është më një vlerë si kur ishte më parë. Ka devalvuar vlerë e turpit, ka devalvuar vlerë e nderit. Nuk po thema shkatruar, ashtranuar, jo se kol hamdullat, por ka devalvuar, nuk e ka vlerën që ka posë më heret. Sot njerëzit, fa të kecish të vallaj me keqare, po thema. Sot njerëzit nuk hezitojnë të mashtrojnë, për njerët të ranë, të gënjen, të mashtranë. Nuk është ke një vres i ketë që po e rëzikon shëqërinë tonë, të premëtan, nuk zbatan, e themë premëtimin, pa ndonjë arsye. Në shëllohë gjallorat, inë salate, tenhenil fëhshai o lëmunkër. Allah u thotë namazi, ju largan nga punt e në dyta, nga punt e pista, nga punt e pamëralshme dhe nga punët tjire të ndaluara e të qëroditura. Osa namazit, lërgan, një që falet, Allah në arruajt, është i kujdeshëm, jo vetëm në, amoral, në, në, në amoralitetit, lërgasaj, por është i kujdeshëm e në syrën e ti, e në gjuhën e ti, e në veshtë e ti, e në dorën e ti, nga së di se me gjitha këto, ka me i dojnë Allahot për para pas një kohë, dhe tërprojot. Nuk është të mund shmehë, ka për ashti, me ndodhin, po vallavec përshkak, se është kuptu namazit drejt, në gjithë dhe kuptuat namazit drejt, dhe kanë dikim njëtën tonë, njëri u që falet, nuk paramendohet me rajt, kor, nuk paramendohet me rajt, njëri u që falet, nuk mashtran, ka se këtë e këshën kuptuar dhe ta që nuk ishtë në musliman, shuajbe a.s. e kështë ajtë që i përësës të popën e ti, që mështë mashtrojnë pëshore, ata vjadhin pëshore, mashtronin, gënjenin të rekti. A ju tha, keni frikë Allah unë. Mështë mashtroni, mështë gënjeni, bëni një të rekti të ndërshme. Që fari tha në pubdhë shuajbët? Thë një shuajbu, e salatu ke, te emuru ke, anë të ruke ma ja abudhu aba una, au anë në faale fi amualina ma nësha, o shu hajbë, a namazë zëta, a kjo që për falështja, po, a kjo për të mësën ty, kjo veper për të mësën ty që ne të braktisim idhuj që i adhuroni baballarët tonë, dhe gjithashtot, a kjo namazë për të mësën ty që të na përzisht në pasurinë tonë që ne të bëjmë e të qëfar të duhamë, Këse e këshilonë të mësë fiton e pasurin haram. Mësë u shfrenani me pasurin. Mësë bëni zullon me pasurin që Allah u a ka dhenë. Ata që një të që një të që e mësovët i këtë mësim? Në të në shkollë, kë e mësovët i këtë? A namazi për të mësejka, po? E salatu këa, këtë që për falështi. Ata e në dini se namazi, a i që i falët Allah Gjellewala, me sugëri, këvepër, ës Timson popullëti që mos të mashtroj, mos të rrai, mos të gëninjëksim. Andaj këto vështë liga që janë porob në shoqërinë tonë, çoft ato që kanë bënë demoralin, çoft ato që kanë më së sillen, çoft ato që kanë bënë plot gjëra të tjera, sikurse të thash mashtrimi, evjedhja, gënjeshtra, shumë të tjera. Ilaçi i tyre më lein Allah xhëlaluha të fikim namazet. Namazi është ai që na ndihmon këtë timëllin Allah xhëlaluha. Po Se këna parahemendu, ka që me ndikem namazin. Ka më të dikurës të povë allahogjënë. E këmë di që namazin më në nësionë. E këmë di që një me është. Qëka që si këmë shtimet. Po, edhe ma të e për, bele. Po, edhe ma të e për. Në qëfë se kuptojë namazin drejt. Allaj në qëfë se kuptojë namazin drejt. Qësë ne kuptojë namazin drejt. Do të kishte ligjë. Po, do të ishte ne në kë Dhe të kështë e litë që do të, të, të penalizohi dhe të denuaj e që nuk falit. Përshka këtë rëndësi së madhe që e ka namazën njëtën e njerëzë. Në përmësimin e individit dhe shëqyës në përmësimin. Po për fatë këtë si nuk ja dim vlerën. Njerëzë e ka normal. Dite në gjumaj. Obligimë mu falë gjumaja. I shë kafe të muslimanve. Muslimatë dhe jam rëndë kafe. Nuk i bëmë përshëtuj për përpisa për për tira zane i gjumaj As i këndis, as i akshamit, as i drejkës, si pa përsi i bja. Bo kja ofër gjami, s'kallan kërti rezani, kallan, thu se nuk përndodhë gjë, thu sa i muezin që po thëtë, haja alas sala, eja namaz, është duke e thyrë di kanë tjetër, s'ka të bëjtë këthyrë e me te. Dërsa, gjitha këto mirësi që përna i silë namazë, përmbetim i të privuar gato. A ne po përhapim veset këshia, pandojëm që filoni mashtroi, ai vije dhe ky gënjej u shkatruan sa so familje për shkak të nderit, për shkak të amoralitetit. Sa so shkurorizime. Vullai marrëm se cifrat që po i lexojmë, ato që po ato që po lajmërohen, sa so ka që nuk lajmëron fare. Përfron sy. Se burret janë punë që zgjidhje më të mirë se grumb që ka të shtëpia. Sa e ma kiesh, se gruja pa. Edhe gruja të një matë mirë një e më shumë pikësh se gruaja shpe. Po. Edhe gruaja krijzhet më të mirë te punë Allahu na fal turposh me pranë te punë. Krijzhet më të mirë në punat e pse pse ai, hajde të qesh më për kuptonai, hajde të qesh më po ka vuk me ngujë burrin shpe kurse m'ngan subhanallahu. Ai është ujk, ai në punë është ujk. Ai të mashtron ai të urë sikur se ujk udhë ditë ditë ditë ngjat kthetrat të ti. Pastaj është sa kokë për ty, edhe sa i burtë është sa i mirë është atë këtë sështë, pëse ka upë kjo? Kënder, këmëral, pëse gjitha këto probleme në që qëri? Përshka kësës për falemi. Allaj për të falim për Allah në gjele e Walla, për të kështë e gjenë e në ndryshë. Shëkurë në ruar, namazë e është qëtë si shpëtnore, namazë e është shërim për shumë smundje, pëse qike dhe smundje shpëtnore. A nuk është smundje vetë pëlqimi? Një lutë më ndonë se që ka jëmën e, që akum arritu në, që akum bënë, kë vetë pëlqimi? Së kërës të thotë populli me i hy vetën, huj! Më ndje lardë! Më ndje madhë! A nuk është smundje kja? Si me shëru! Më namazë! Pse? Sa të atë në gjami nuk kish sofa për njerëz me pozitë. Nuk kesh, nuk kesh kënd i përsa që më pëndu një minister, jes kesh të gjithë barabart për Allah të zë gjithë të gjithë i lutën e Allah Gjellewala, të gjithë i përullë në ti A i keshë me ndje madhë, Allah, kur bjenë sejgjde, balin e ti, kur e vendosë tokë për Allah Gjellewala, në qofë që është isin qertë, kjo sejgjde i athen me ndje madhësin, i athen me të pëlqimin, a ti shko së so, so smundja, pëjshuraj ka namazë Ka njerë tjetë të ngratë, të kompleksuar, në dinë inferior, në dinë se nuk kanë asë gjë. Namazi i shoranë edhe këtë përlemë, me lejnë e laje levala. Ka se, ati në safë, kër të vendosën gjemi, një barabartë, atë unë këkën e dikushë, se, unë s'këkna në bashkë, he që që kërë gjë, që këkën në safë, këkna barabartë me këtë njerë, me këtë, me këtë, Ja vnim kurajo. E bën edhe atë pjesë shoqërisë. Pse të mbeti për ashtuat? Sa njerëz e humbi shpresën? Kat shkoj. Ke dyshë jo mbyll. Problem. Kërko prej atij shko tek ai. Kush tho që i lëderët? Subhanallahu kur vjen namazi, thot Allahu Akbar. Allahu po i achë lëderën. Allahu ja ka hop derën. Allahu po e ndëgjon hall në vet. Allahu Jellalulah po anë të jam për lëmin që e ka. A nuk ja kthen kjo kë shpresën? A nuk ja kjo kthen kjo ambicën dhe vullnetin për të vazhduar motutje? Po vallallaj, ja po thënë. Andaj sa so pesimizm është shoqëri që namazi me lehen Allah Jellalulah e shndrron në optimizëm. Sa so, depresion është shoqëri që namazi me lehen Allah e shndrron në qetësim dhe siguri sa dyrë të mbjullur a hapen, duke qenë namazë. Sa gjërat mira ndodhën kërëjme namazë. Këse pëllu të zotën e gjithësis, i bindur sa i pëndëgjën, i bindur sa i pëtshe, i bindur sa aj gjdo gjë e ka ndodhën e ti, nuk ndodhë azje pas me lenë e ti. Gjdo problem për ta është i letë, gjdo gjë për ta është e mundë shme. Dhe ne që Nuk kë kemi këtë mundësi. Ne që kemi mundësi të kufizuara. Kur i dretuar me ati që është i gjithë mundë shumë, a nuk në apën horizont të shpresave, po vëllaj me lejën e latë më nuar. Pra ndaj, sa so smundje shpirtruare i lërgën në mozi. Gjithashtot, një nga smundjet e më dha so është ndjenja e fajtë. Sa njërë kam bunit keqë, dhe kjo ndjenja e fajtë i përqilë vazhdimishtë. Vashdimesh nuk i len të apin sytë, nuk, nuk i len që tjetoj në hatë, që ka kom bonë, më zvetë për mu. Këndjen e fajt, u janë zinë jetën. Problem shëndrot në njëtë. Një problem një njën një jetë një mbransh me shpirtën ora. E ngulfuat vashdimesh të namazi me lejnë e lojnë e lojnë e lojnë e lojnë e lojnë e këndjen. Këse e din besimtari se besim tarisa, nëse ka bu gabim, nëse ka faj përdiqë, dhe këthejat namaz të ka lojnë e lojnë e Namaz i eshli në gjunatë, namaz kërkuat falet e kaladjën e levale, namaz përnëllum pëndimet, nda i pastruatë. Indim vitin të tashtë se po unë mund të pastruamë. Sa njerës dhe janë nëshgënjër përshka këta se kaluar të sëtyre, që ka kumbone, më zvetë, më zvetë, qëfar sartë të reni unë e me më, më, më, më përmirësu, me regullua? Kusht të ka thonë që nuk arani unë? Kusht të ka thonë që nuk më shumë përmirësu? Shikoni si e ka Permand Peygamberi sa osal me çfarë shembli ka ilustruar i treguar i sa osal namazën ka thën çfaruamë mendje për një njerëj që pran shtëpisë i kalën lumë, ka lënë një lum dhe ai pesë herë në ditë lahet në atë lum oamë mendesim në betë tek ajgëna në dycinë do të thën kështu ka thën Peygamberi a mbetet tek ajë në dycinë pesë herë nditej lahet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 I themi namazë të pasrën të kaluarën, vërshdo të është më tu të të bëshë i mirë. Njënë që ti ka robat e mira dhe i kanë dytë, ullë aty, ullë aty kanë thua, i kanë dytë. Edhe dikur i thua, rrujës e kitër, qëka ka, kuptimë rrujtë, hëzhëtë të përlykë të, s'ka kuptimë mojë. Dhe e që i kanë dytë robat e ti, nuk i bëmë për shtypi mojë ku ullëtë. Dhe sa namazë i lanë këto robat dhe e rikëthem vëmënjën përsi, ta është kujdesë, pra, ta është rruaju, ta është vazhdo me qeni mirë. A në gjitha këtu, sa so, so probleme i shkatonjes njëtë në tyre, me lehenë, Allah Gjellevar, në gjitha këtu është i gundëruar, largohen për mes namazët. Përndaj, me drejt, me drejt është tërë këj insistim nga ana e islamit për të falë, përshka këtë nikimit madhë që ka kënë namazë, të jemi musliman pa namaz, të jemi të pasër, të jemi krenar, të jemi të ndërshëm, e të jemi, e të jemi, e të jemi shumë të lumë, të në të gëzuar e qetë pa namaz. Përndaj, për këta syrë, e shikujnë ruar, shriatë jonë, feja Allahot Azugjel, i ka dhunë kacirënësit madhe, falëse namazit. Dhe të folit për begatit, dhe vlerët namazit, është një tem që, me dëvërt Më duhet të ish shumë shumë shumë shumë shumë gjatë duhet të flitet për ta. Por personte ne po e pambyllim me kaq. Do të keshpresuar tek Allah më nduar. Të gjitha këto porosi kanë dikuar në ngritjen e vetdis tek ne, që ne ta kuptojmë drejt çfarë është namazi. Që ne ta kuptojmë drejt nën në tjetër soiimi duke humbur për çdo namaz që ne po e falim sajë duke humbë ti për shdë namaz që nuk po falësh. Pse po humbë? Në bële dos në humbjeve, në bële kaptinën e dështimeve, filla një fillim të ri, fale namazin, pëndohë të këllahu që lehu ala dhe mës e praksis këtë namaz dhe i risa kë jet në këtë botë. Allahu në ullëzoft, në përmirëzoft, në bëfë nga ta që falën, Allahu në bëfë nga ta që namazit tyre ka ndikim në jet në tyre, oa përmërësën moralin, oa përmërësën sqillin, oa përmërësën edukatën, oa përmërësën gjendje në shpirtore, i qëtësën, i siguran, ju eplëm të ri, gjitha këtët mira, oa jepë namazin. Allah unë avë pretyre, e këto është i këndëruar e përmë një shkutët i shkutër, dhe rektemi pas këti poshimi, andaj në ndechë një zote gjellore e një shpëm leftë. Uh -huh. E shkohet në ruar, u rikëthujem përserin e pjesën e dyjtë emisionit tonë Dhe tashmë, shkohet që e keni të njohër, ku është për inkuadrimin e telefonatëve nga ana juaj Dhe nga është bërë me dhije se një telefonat është duke pritë që nga kuaj pa uzës, andaj e inkuadrujme njëherë E shalamu alaikum Aleikum, shalamu alahtu Allah Kaun di kytja Allah Po, falë Allah no. uh, Pyta për atër është për ajtër kursin Po për legjimi me shku nja Shqip disa shkrim e kumë hos që shku në tash ka jum dhe disa ka jumu mm. os edhe të fil erdi fil erd mm. ma sena vel erd vel erdi disa e kanë shtu një u edhe një i disa nuk e kanë e veç dhe ashta me dit a kodishka mm. dalin këtu që qi, shqiptuot a cila duhet, cila sduhet, se po mdo këtë që uja ija për jatë një një shqiptim ko që dalu shumë. Po, po e qartë, të tërë pytja? Pytja dytë është për muajin Rëgjep. Ditën e patë po Rëgjepit e kom në gjinu. Po dhe tashë po du që shpelezojnë muajin Rëgjep shillu e të falët namazi haqetë i cili përbëhet nga 23,4 dhe faljet 3 herë qërë këti muaj. Një herë me zdatës 1 dhe 10, një herë me zdatës 11 dhe 20 dhe një herë me zdatës 21 dhe 30. Oh. Në të tjera raset, në njërë e faljes është e njët, ndryshimi qëndron vetën të kdoat pas namazit. Ja dhe qëshe mura vëshirë, për si cilen, rekat jet selam. Me që ka zëmërës këshmi abu dhe duat edhe preferuat. Po, e qartë, e qartë, no. e qartë, Allah shvullet. Allah shvullet. Amin e si, Allah. Allah shvullet. Sa i përket ajetun kursis, dhe të të, të transkriptuar në shkronja Shqip, mendoj që këto e në probleme që shkakton kër ledzot fjale arabe me shkronjat e gjuës ton, apo me shkronjat latine. është probleme në zonë, ka se nuk dinë si të ledzot, Fakti që dikun e ke gjëtë kajjumë, dikun kajjumu, ka nuk kjo uja qështot, o që ija qështot, nuk është që ka dëllim, por dikush e ka shruajtur si lezohet në vazhdim, e dikush e ka shruajtur si lezohet në qësë ndalësh. Andaj, qëfëse lezhen, La, la ilahe illa huve l-hayju l-qajjum, ndalësh, kajjum, më më. Por qësë e vazhdan, l-hayju l-qajjumu la te e khudhuhu, sinetun vë lanav. Andaj, Të personatënd dalin dhe në vazdim, nuk mund të kuptojnë me gjuhën tonë. Ka të gjuhën tonë nuk ka lexim të posaçëm kur të ndalesh, edhe lexim i posaçëm kur të vazhdohet. Kjo është gjuhë arabe veçorie e saj. Prandaj ki probleme të tilla për shkak se PDMNZu arabisht me shkruan që nuk përshtatet me gjuhën arabe. Dhe këtë e kanë bërë edhe disa arun kanë thënë që nuk bën kështu të lezohet. Mirë që të mësuhet alfabeti i gjuhës arabe të lezohet. Pa ku vërtetësi e kuptoj. Mir po. Mirë, po, kërë të mësëjshë, vëllaj, kime pasë kërë të bishën të madhavta. Të ke fundit, ndë gjajë, pejnë dë një lezuë, se si lezan ajetë të lë kursinë dhe mësën, ku du të mundalë, si mundalë dhe kuptanë, se nuk ka gabim, por është qështje e natyresë gjuhës arabe. Se breket falës në amazë të pasachem në muajnë regjep dhe të reqatë të të falit ditën e mes ditës parë, ditës dhejtë, tri herë më falë me formën që ti përmene, nuk ka bazë o lëndërrua, nuk ka argument që sëqëran se Muhammedi sallallahu a.s. në ka përësit apo në ka mësu që në muajnë në regjep të, të falim namast posachim. Po, në këtë muajnë njëri bëni e i badet, adhurimin dhe Allah Gjellawala, pregatitit për muajnë Ramazan, agjeran, falën na file, bën dhekër, Gjithashtu duhet këtë kujdes, se këta janë muajt e mëdhej dhe ne jetruem në gjunaht të muaj që bëhen. Që Allah xhallahu o thotë: "Vela tadlimu fehinn anfusakum". Mos i bëni vetes suaj padrësinë këta muaj. Ai gjithmonë është haram i bëvës padrësinë në gjuna. Por kur Allah xhallahu i fokuson këta muaj me kuptues se mëkatin këta muaj është më i posaçëm, ne jetruemi nga gjunaht. Ktu janë ato që na ka porositur Allah xhallahu dhe pejgamberi sa selam, do të thotë për namaz, nuk kemin argument se ka namaz posaçëm, prandaj edhe kë namaz nuk ka bazë që falën këtë mëjrë si kur që ti e përmende dhe përreza nuk ka bazë atër nuk duhet bëjmë diqka që nuk ka vepru dhe nuk në kam su për te Mohamedi sallallahu aleyhi vësallem Kjo ishte e që patë mundësi të thimi Allah edhe në masë mirë e inkuadrojmë edhe një telefonat Salamu alaikum uh, alaikumussalam qatë më tonë e emni mërisa në qoftë nuk është muslimar vea ma preferon në janëm po qartë Salamu alaikumussalam Kime përmendë në disar të qështje emnave. Do të të të të është pak problematike që të slasim për te për shkak se emrat që na përmende neve e, ka mundësi që nuk janë transkriptua, nuk janë, janë shkuar si duhet. Nasi ju i ledzoni këtë emra në gjunë ose me shkunet latine, ose kërkohet për neve të dim se qëfar ku, kuptimi i ka në gjunë në arabe. Në gandjer këtu mundë të shkaktuat probleme. Mundë të shkaktuat probleme që mundë të do të thotë sa so unë tash për kuptoj. Sa so unë po domun për konkret para vete nuk e di çfarë kuptimi ka. Nuk e di çfarë kuptimi ka. Për sa nuk e di çfarë kuptimi ka, nuk mund të them a është emër i mirë apo nuk është emër i mirë. Asë përkat në emrin e preferuar mugdijo, nuk, nuk kam në preferum, unë zakonisht preferoj emrat e qrovat pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem emrat e ashabë. Për shembull Aisha radhiyallahu anha, apo edhe ashtu do të thotë me jet Aisha, Fatima Hadija, këto janë më këta ama të bukur që ka pasi ka pas pa gratë e pejgamberis a.s. gratë e një ora gratë mëdha Maryam, Asiye, këto janë natë bukur që ka pas gratë mëdha të botës të përmendura për devotshmëri. Ne duhet të them këto janë natës mirë me mi një ngjat me një ngjit që presim që Allah xhallati i bënvojtë on sikurse sikurse atu. A janë natë të bukura këto? Ka atira natë bukur që kanë kuptim të mirë. Enkuadrojmë dhënë telefonat. Urna? Salam aleykum. Aleykum alaikum. Salam alaikum të Allah. Kox, jem një vlo muslimen. Po? Ndesem e di bo dë për dë për tjene. Po, urna, Allah? E për a për a për tjene është namazin e gjyma. Në se hoqë a e këllon në dënë e unë e gimë basë hoqë. Namaz a bën një falë djureqa, për gjemiqë, këj falin. Po. Edhe dëjë të për të për të për të mesë mbi patika, mbi basëna. Elajs, selam alejkum. Alejkum selam, oh Allah. Sa i përkat falës së namazit, tehiatul mesjid, përshëndetja e xhamisë kur të futesh në xhami ditën e xhumë dhe imam është duke mbajtur hutbën, për këtë çështje dietarë kanë dy mendime. Disa ulema thon se njeriu kur të futet në xhami obligim e ka të ulet, nëse imam është duke mbajtur hutbën, obligim e ka të ulet njeriu dhe Të ndëgjon hutbën. S'ka namaz më kur i baimon hutbën, kush mendimi plot dietarë. Dhe për këtë kanë argument, kanë disa argumente, një ngjato është, gjithashtu, ë uh, një rast kur njëri është futë xhami, dhe peqarësi thon ulo. E ka e ka e ka urdhnuar që të ulët. Dorso një grup tjetër dietarë mendojnë se edhe në këtë rast njeriu ban më falte të etul mesxhit. Edhe kur imamë hutbën Nëse nuk e pengon dyre çasti i namazit, do thotë dërgimin e, e hutbes ose nuk bie ndesh me të. Për këtë kanë argument hadithin e një orë që një njeriu është futur xhami dhe pejgamberi ka qenë duke bërë hutbën. Dhe njeriu është ul atëri dërguari sazo i ka thon, ai ka, ka, ka fal dyre çate, kanë kum fassali, gredo de fal dyre çate. Nëse ai dërguari sazo nuk ka vurduar se ta mban hutbën. Këtu janë mendimet që dietar i kanë thon andaj dikush mund të thotë se nuk bën, dikush mund thot ban, që, të thotë bën. Unë mendoj që nëse njeriu nuk shkakton të lëvingjë amin, nuk shkakton pengjet, nuk shkakton diçka, është do të thotë në vend përshtatshm nuk pengon, atëra lejohet me i fal. Përndryshe ulët edhe dëgjojn dëgjojn hutbën. Asoj përkat mesë mbi të mbathura, mesë është kusht që të jenë një ndër kushte mesave është që tjen, të jenë do të thotë të veshur me abdes dhe çetjen mbi ëh uh, mbi nukun e këmbës, mbi zugun e këmbës. Nëse e mbathura nuk e mbulon zugun e këmbës, sikurse tha para më pos patika diçka, atëherë nuk lejohet me ramës. Nëse mbathura është mbi zugun e këmbës dhe është veshur me abdes, atëherë lejohet me ramës për mi. Por nëse i dhathën pastaj, dohet i zbathim ato, mbathurat ona, e pastaj përsëri veshëm, atëherë më nuk bën me ramës. Pa i lë kom të njëra dhe me i vesh me abdes. Kemi telefonat tjetër që pret? Urna? Kalla. Urna, urna, përndëgjojmë. Qëllë mja fa? Po, po, falë, falë, përndëgjojmë. E kam një tji, tjë, një tjë. Po, po, falë, urna. Qek? që lafi sëmë të një avë që i kekë tjofë. Shko që e lafi tjofë, a tjofë hë? A që shaj lafi, iksu me më rraveshtë. Qëllë e lafi, së së po të një mirë? Tjofë, dhvjeti dhikush tjofë. A më së tjofë hë, a qëllë e a tjofë hë? Vëllaj, për po me nkeqë, për po së është të qartë zonës, për po vjen, sëm të e kuptu mirë për qëka për bëth fjallë. Vëllaj, sëtë një javë dhe të vjetë i dikush, fa, kjo, po, fa, të i thë shumë, e modën kjo laf, e rrëg, drita, qabën e gjenitin e qëtë laf. Po, po, e kuptuva, kefi, surën kef, po. Qëta, fa, ka zemë Allahilis. Po, po, që ta është të regojnë shola, ta është të regojnë shola. Po, e kuptova, e kuptova. Javën e kaluar është bërë një pytje për ledzimin e surës Kef, kapëtina Kef, kapëtina e shpeles, që është në Koran. Do dhëtë kapëtina Kef, do dhë dhëtë K-E-H-F, Kef, shpela. Kapëtina e shpeles në Koran. Ka arë një pytje qëfar vlire ka. Dhe përmenda se Allahu Gjallahu Ala, jam aj që le dëzën, surën kef, ditër e gjumëa, Allahu ja bënë dritë, pej vendit, ku aj është derin qabe. Dhe i bënë dritë, prej asë gjumëa, din gjumëa në arshme. Për këtë dritë kam thonë, se ka anë hadithet për i gamberi sotëserem, në lidhe me surën kef. Në lidhe me surën kef. Besaj që është e qartë, inshallë. Kemi telefonë të Urna, urna, urna, urna, urna, urna, alaikumussalam, varahutullah Dhe shta me të pyta, shëtate, kom gjithë një koletë rrugës të jetë Shëtë e për zonë që dhe Dhe shta me të vetë uqë A kuletën këtë, kuletën këtë e gjithë të ulo? E kom gjithë në rrugës jënë kontorë për i rrugës të gjële aune E kom gjithë në të këtë dhe jënë kontorë për i rrugës të gjële aune E kom gjithë në të këtë dhe jënë kont Po? Dhe, dhe një orë për ja një përcane a i taone baj na marë. Një orë një përcane a i taone baj na marë. I a vazh këllitën atine taone një a taqës përën orën. Dhesh që e a vetë po, po mjetë tash mara ka ja ka quas ja ka quas. Dhe i që të dhe tash. Po, po. Dhe po dhe që tash. E që orë në sholë? E? Në sholë tash të ja përgjitë në sholë. Në për. E? Kënë njeri u gjendë në diqka në rrugë që është me vlerë si ku së këlleta atër obligua që të ndërmerë të gjitha masë të duhëra për të gjithë përënarën e kësoj kulete. Për shumë që se kara me në ndë një mahal, lejmëra në atë mahal. Unë e këmë gjithë një kulet. Nuk e përmenë asë në gjyrën, asë qëfar kanto, asë asë gjithë. Këmë gjithë një kulet, kujtë i ka uple të lejmëruat? Lejmëruat dhe kush e pyjtë, qëfar në gjyrë e ka, sa so parë janë, si nësej qëlan, nuk ka shpia, për ka dyqane. I lemron dyqan gjitë, që kush e kërkan një kulet dhe të lemron këtë numër. Do të them që merë masat saktuara për me e lemru prënarën e vërtet të kësaj kulete, ose të ndonjë malë i tjetër që ka humbur, që të kërë mundësia i të, të merë malë në ti. Në që ufëse dikush dëshman se unë e një këtë njëri, që a i ka unë në falë në ti, a ti nuk e një di, nësht Ka po mos si iqë mos mufal, po e ka përmend namazin, sillai arsyetime që me kuletën, më ta marr kuleta, po ka mundsi falet ose sinqert, në nuk e di. Andaj inshallah kse rodhë besoj që kse rodhë besoj që ka rënduar të duhur e duhura kuleta. Shpresoj tek Allahu xhalla ora kështu. Mir po është dasht me vepru ose herën tjetër, nëse të ndodh herën tjetër i thua, nëse një këtini thëre këtnjëri. Më dha e pyet Jesësi atë dhjetur, fal, unë kam gjithë nikulet. Çfarë është kuleta që ka uptit? Atë vallë kuleta e имаsh ngjyrë kafe. I ka 50 euro më rana, e ka këtë lidhëvtim. Nesëlla të çovëm. Ja, aptin dorë emanetit që ti e ke gjithë, nga ti përgjys për atë kulet. Por shpresoj që inshallah e që të kosh i fali pesë vogta, edhe një atë një ti ka qenë i këtë këtë këtë këtë sinqert inshallah, edhe ta kët fol të vërtetën që inshallah kjo kulet ka shku në dorën e e promovet e ti real dhe Allah është problem për këtë e, koreksi dhe për këtë ndertë se ke marrë kulejtën për veti, por ke pasëshin me e këthyj në dorë të ati që i takon. Nëkodrum edhe një telefonat të të të radhës. Asalamu alaikum. Aleykum asalamu alaikum. Ndërsta një pytja, hoqë. Po, urdani? E kom dihollin me jakima lune em dhe nusman. Po. Aho është e thonë, me thonë, me u, Osman, apo me o, Osman. Po. Se shumë, shumë vendet që jëmë të indigur, shumë dese, të dorët me o, shumë do vendet tjera me o, qële është maj arsysh mja. Po, po, e qartë? Kisha posja shumë e dit, a është, a është e drejt me Osman, që ja kena qit, apo qysh. Ju e ja këni vendus me u, apo? Me u, po, u po, ështëman. Po, e qartë, e qartë. Se bashflor të jenë ka poshë shumë dëshirë. Po. E atë dëshirëja komplecu me dëshiren e dëve. Këni vendus një alonat e mënë. Po, shumë mirë, shumë mirë. E të jështë a me ditë prej të e. Inshallah, të është merë përgjigje, inshallah. inshallah. Salamu alaikum, faleminderit. Aleikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Emni salam. uh, është në gjuhën ara dhe për dirës është në gjuhën arabe, atër kjo e mërë duhet i përshtatet shkroljeve të gjuhës arabe. E në gjuhën arabe, o, nuk ka. Nuk e gjithë thënë zanurja, o, në gjuhën arabe, nuk e gjithë thënë. Por e gjithë thënë zanurja, u. Ande për dirës është u, atër e othman është. Othman. Ta është nuk, nuk, nuk, nuk banë gjuna e që dhëtë othman, se të ta i mësu, me më thënë othman. Një po mirë me me u, nga se këshë është emni original. Dhe prajni kofë se, e ja pas këtë zirë, një emën shumë mirë. Ndaj la në lësë që ta bënë, si kurse Othmanë, rrëdjallon, dhe të të tërshëm, e të mëralëshëm, e të cjellëshëm, e dhevëtëshëm, e bujarë, si kurse ka qenë Othmanë, rrëdjallon, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E nëkadrojmë edhe një telefonat? Orna? Selam alekem. Aleikum, selam. Hëzë, dhe jësë a në pytje me të abo. Po falë, Allah, po të ndëgjojmë. A, a e këzistojnë jashtë të kësoretë simbasë koronët? Po, e qartë. Në atërë në mëja. Në atërë në mëja. Jashtë të kësoretë? a, a, a existojnë planetët përveç tokës, po, ka shumë, na i dim dhe dhe dhe nuk i dim. Ja është të kësot, na i paramendojnë me do një kozmike, me do, superfuqi, me do, se këshikën e po në filma. A ka krije sa tjera të Allahot, pos njerëzë, po ka. Allahot gjallurad, thot, wa la ja'lemu, wa ma ja'lemu gjunu dhe rabbika illahu. Dhe nuk e dhe në askush, pos Allahot, ushtrin Allahot. Sa rabi ka Zotë i Gjallat Gjell Gjallat në hu. Lëllë i kresë, Allah ka kryu. Pra nuk për nështu të mundësia që me pas edhe asi që na mënëm jashtë të kësorë. Ase edhe me laqët i njështë të kësorë. Gjenët që na i dim. Por ka dhe kresë tjera që Allah Gjallat i ka kryu e që na nuk dim për to. Për nësër një që ka shumë interesant me ditë për jashtë të kësorët. Por e kërështje e sapi. Kërë edhe mos me i ditë detalët e kësa e nuk na bëndëm shumë. Mirë po, Korani në fletë se Allahu Gjellahu Ala kryan atë që ne e dim, por edhe kryan atë që ne nuk e dim. E kur thotë se kryan atë që nuk e dim ne, dhe gjithashtu ka kryese që na nuk i njojmë dhe nuk i dim, atëra, ja për mundësia me kuplu se, ka dhe kryese atë shumë dhe që Allah i ka kryu e që ne, që ne nuk dim për to. Por rëndësish më është se, Nga gjitha të që Allah ju ka kryu, njeri është kryesa me privilegjuar, me enderuar, dhe duke qeni t'il duhet njeri u ta, ta falndrojë Allah në Gjellera, tjetë mirë njastë për këtë privilegjë, për këtë begatit që Allah e kanë, dhe ta adhronë Allah në manurë, që le e kanë ngritë dhe e kanë ndërru njeri u ndërin këtë shkallë. Edhe një telefonat e inkuadrojmë. Salamu alikëm. Aleykum, salamu alatullam. Po? Mloja, e doshta më vone pyetje rrug. Po. Në dvëtmloja gjithherë që në atë bajramin katërgjeçatë këtu e shoh nomër um vindi la më laj, më thon pse nuk po mbuluah. A pse si pecetkomën jashtë derë, krijetrinia po mbuluam pse ti ju. E doshta po? me ta bënë pyetje, më treguqi apo po më mbulue apo më mbulues, në pesë se vetë që mua e moj mbuluaj. Po, po, po e shtë, e shtë. Subhanallahu. Çata doshta vetëm me vit. Po, e qartë, e qartë. A hajde falem ndjerë të shum natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Ë, uh, unë më ndjej që pyke, këtë pyetje na do të më tabo ti. Pse po më as po mbulosh? Ti edhe ke të tjerë që sinë në volumë. Po, mundesh më e majt me lenë Allah xhella uala. Çfarë nuk mundsh më majt? Shejtani vjen të frikësojë sonëmon ti. Çka kimë majt? Po rresë të thiesh Malet e kemi mbulesë së pa mbulesë. Shumë malet. Malet edhe me etu. Jetën. Po njerëzë e mendojë se si është e fështirë, është e pa mundëshme. Qëka ka mbulesë? Vëllaj veç ka rahati. Ka qëtësi, ka siguri, ka mirësi. Ka dhe vëshmëri, ka besim. Ka nështrim dhe Allahet Azo Gjell. Përëndaj, vëllaj kjo është një sheni, subhanu Allah. Në dhe me rëndësi si natë a i letë u lëkadrit. Në dhe të të baramit, Subhanallahu më thavë këtë pyetje, pse nuk pombulosh? Edhe hala më mos më ditë përgjigjen, mendoj që nuk bën më vonu më shumë. Opëta. Nuk bën më vonu më shumë pombuloj sonte për hir të Allahut, dhe Allahu më pombulon sonte. Ti, edhe krejt që nuk janë të mbuluara, i bëj thirën në emër të Allahut të mbulohet. Ka sallai ka obligo për mbulesë. Mbulesa është obligim që ai që ju ka kriju, juve grovë, femrave, juve që Allah ju ka kriju, juve ajo Allahu Zoti ju A ju ka thirë më mbulu, jo, on e vallaj, unë së këmë thirë kërkaj më mbulu, asë në këmë vimë më kërkosh, asë atje, asë kërkosh, ne vesë nga duhet mbulesa. Por Allah o gjellore ka obligua, ndaj thirë më te. Dhe dimë se kja është me e mira, dhe kja është me e përshqasme, dhe kja është që na duhet të gjithë për një shëshitë mirë firë dhe të sigurë dhe të mirë të më rrashme. Andaj mbuloh Etani kërçka po di në ondë diçka tjetër, inshallah di në ndëj urën tjetër. Ndihmon Allah xhelar si këto me ondra me, me, me permisov veten edhe me udhunë rrugën në rrugën e drejtë. Prandaj mendoj se përgjigjja do të më cin tete. Pse për nime? Nëse eki për tut, a më e mon prej son ton kë tut po të largoj. S'ka më tut. S'ka më tut, as përso so so so motra so më, më shmorrësh mbulu alhamdulillah mbuluen. Vazhdoj me jetu. Vërtet falënderim që më mësua, më studiuam të nadmirat Allahn këtë dunjë. Andaj mbulova për hijet Allah xhelallahu. Dhe kjo është më drejti për kraha një një një një stimulim. Në çështën këtë mënyrë shpothu, të shpothutit vin, valla no, kjo është stimulim për Allah xhelallahu që të mbulosh. Andaj mos e shtym atë për, por mbulohu që sonte dhe prej nesër fillojmë dot rrug pak më ndryshe tash. Sinkurse ka urrnu Allah xhelallahu. Jo vetë, por gjithë ato që janë obligim duhet të mbulohen. E në kuadrujmë edhe telefonatën tjetër? Selam alejkom. Alejkom, selam, marhëtullah. Desha të ja u tregojnë një një njërë, në ti ka shkutë, desha në një spigem pri uve nëse komunësit. Po, urna. Para dy dite, në kanë do, në ka është një plakë. I vishën si zëtëni, e në tha që është një, prej Mitrovica, në e me një fshatë, edhe në alipit do të qëmshtë. Ja ufrum që umështë në pasipiti dy k e kërkaj edhe një liter qëmsh me jatë në veti. Do me thonë, e o arna gjendje e këjtë u dridhë. Eve, javama të gota, i piti e morë ata qëmsh me veti, pasi dolin nga shpia jonë, ju thamë fmive, nga një nalën e t'ja jepën me dhe dëbëk. Kur dolin fmija, nuk e panë më kërkënë. Do me thonë, ishte është dukur. Ako mundësit me jatë një në sharem për këtë një gjarja? Po. Dhe qërë diska tjet Pojnë dhe jam shumë e besushme të Allahot që gjithë gjithë gjithë ndodhë me odhërën e tina. Dhe sa të di, pësat her njerëzit janë të mirë dhe të këshirë për dhe rrisa që gjithë gjithë kanë të shkruar. Po, e qartë, e qartë. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mëllaj për kitë plaku nuk e di, në që fa komentim, në nga njerët në gjë, janë përmend në disa ditet pegamberis ose në raste, kur kanë dohë që Allahu Gjellewala të personat saktuar dërgan me laqe në format njerëzve, si dëvarë, fërë, si nëjvëli, për njerë, në i vojli, përsprahuar ata njerën, në qofësi janë silë që shduhet, Allahu i ashtë të mbereqit në begatin. Aten gjëse ka qenë kështut dhe i në silë që shduhet, i keni ndihmuat i plaku, gjëse ka qenë me laqe për Allahu Gjellewala e personifikua në këtë plak, në që Allahu Gjellewala u ashtë të mbereqit në të mirat nga se e keni do në projimin. Por ko mund të di që nuk ka qenë këtu, ka qenë më plak. Mënoj, noshtak, tash nuk po di pozicionin e shtëpisë juaj, ka pasur ndësimi në rrugë tjetër, ka pasur zgjidhje, ka lëp diku, na ai ka radh diku tjetër. Nuk po di këtë çështje, tash s'po di, s'po do më më më më ofudh në detalet që nuk mund të flas për to nga se nuk e di situatën, nuk kam qenë aty, nuk e kam parë, nuk e di si ku banani. Gjitha këto më mungojnë këto informata. Por dua të them që ekziston mundësia E gjithmonë sihet të jetë një sprovi Allah xhelal dhe uala, sipas silljes më fukarane. Te inshallah në sill mirë, keni jap çum çum të bereqat, çum çum të xhair. Është mirësi. Është shenjë mirësie dhe pastërtisë. Andaj inshallah zot xhelol i pastëmbëdhënë një sprovë më të keqe. Çovçi ka kaplu, çovçi ka pas, nuk ka plu. Ja u sot po nejetin pasuri, ka si i sill ç'i duhet me kat, musafir kur do të çovçë ka qen ai. Pavarëz ka qen me laç, ka qen njerë. E rëndësishme është se nëse i sill mirë me Allahu xhallahu wala kam ju ushtryr për këtë çështje tash apo mavon. Por sidoqoftë e kam dhënë një promovë të rëndësishme para zotë të gjithë ju e përgëzoj për të mirët inshallah që zoti komë u juap. Asa breketa zoj pyetës së dytë. Nëse Allahu xhallahu na bën çka dëm pse ka, ka njerëz mirë këçi, Allahu xhallahu u ka mundsuar njerëzve që të kenë lirinë të caktuar veprimet që njerëzit në bazë së saj ta fitojnë nis tek Allahu xhallahu xhpëlimin. Ase Allah Gjellera me i pa imponu gjithë do kujtë me bo këtë, s'kësh pas kuptim për resia. Mirë, për faktë që njerëzit e ka një liri, ke nuk nënkuptas që ka një liri del jashtë dërshkides Allah Gjellera. Allah Gjellera ka pun që i lejan me ndodhë dhe ka pun që i lejan dhe i dan me ndodhë. A dhe i dalon me darë ziqka dhe me liu ziqka. Allah Gjellera e lejan e dhe të keqën me ndodhë. E lejan. Pse? Pse ka ursi E kuptoni mirë sa urtë keqë kia dhe shton të mirën. Prandaj dikush tek Allahu Azotxhal kur shet dikon duke bëjë keq, andi ka urtësi shumëta. Prandaj Allahu jelon këtë butë e ka lejuar mendot e keqja për urtësi shumëta. Por a e don Allahu këtë keqë që që, që ndodh? Ja, nuk e don. Prandaj jo çdo gjë që, që bën njeriu Allahu e don. Por e tëra që ndodh Allahu e ka në dorën e tij. Nuk ka mundësi të si, ndodh asgjë në kët kosmos as në tokë ka sjellën si Allahu xhëlalauha. Por fakt që xhallaua ka lejuar nuk nën në kupton se e don. Prandaj ne duhet të shikojmë çfarë Allahu don. Ngase Allah kjo është provim, kjo është prlimi, kjo është prënsia jote. E fakt që pse Allahu ka ndonjë këto njerëz, kjo është urtësia e Allahu xhëlalauha për të na provuar. Gjatë voti jemi për të usprovuar kush po bën punë për mira e kush po bën punë për liga. Kush po bën sapër e kush nuk po bën sapër, kush po kujdeset për, për kufit të Allahut e kush nuk po kujdeset? Sprov, ti do të sprov. Poza ta kanë kësprov, në var s'komo, kur bien në var falë s'komo namaz, s'komo umullis, s'komo mer fund provimit. U kry, u mbyll ditorja. Pandan këtë boti me sprov. Ne Allahu leura ka lejuar ç'ndot, edhe e mira edhe e keqja, por ndodh me Lena ti. As kur s'komo si kesh me vë, pas me Lena Allahu leura. Alo ja Lial, ja kam mundsuani. Me dashur Allah me anan keçbërsta, mund me anan, po mund të kurdën me anan. Por fakti që nuk e ndal Allah xhellahu ala dhe i mundson me but keçë, nga sa i po insiston, është çështja e sprovës që Allah xhellahu i ka sprovu njerëzit se kush po bën punë mira dhe kush po ka frikën Allah xhellahu ala, kush po bën punë të këqija dhe nuk e ka frikën Allahut subhanahu wa taala. Kemë në telefon teatrin kuadrojm. Selamun alejkum os Aleikum salaam ورحمه الله وبركاته. Allahu Allah subhe vef pranëcionen e shtuaj pa tani pyetje e lidhur me rroftë Allahu subhanahu teala. A logariteni domethanë namazvit vetëm rroftë Allahu subhanahu teala apo i gjithë njerëzimi domethanë gjithë çdo njerëzorën përgjithësi? Allahu subhe vef te raza sallah hayrun. Edhe ty Allahu subhe vef. Amin Allahu subhe vef. Aleikum salaam wa rahmatullah. Të qendrit rrob i Allahut është dy lloje të qenët rëbbi allahot rëbbi allahot në kuptimin kosmologik do të tëtë të, të gjithë ata që lajka kriuar i nërëb të allahot pëse pëse allahot gjallë uala një rjutja ka dhenë një mënyrë një kësht për me tu së koqër e patit oksijen në koqër e papi uj do të me jesë në kom do të me flajt Nuk mund më ndurdit në as natën. Ne i nanshtrohemi këtyre ndryshimeve. Andaj, kthejmerat Allah të gjithë. Besuam në Allahu, nuk besuam në Allahu, të gjithë janë robët e Allahut Azh-Zal. Të gjithë janë robët e Allahut Azh-Zal. Besuan apo nuk besuan. I nanshtrohen ligjit kozmologjik të Allahut El-Auala. Këtu është robët e Allahut. Ata janë robët e Allahut. Por për kët nuk lavdërohen. Nuk ka as problem. Dikush më mëqë më Allahu Azh-Zal, O Zot. Unë dume më që unë gjennet se së arvi këna ota fleisha, e respektesha regullin. Apo së arvi këtita unë u që isha. Kjo okay, së ti s'ki të zjidhje. Ose me dhe Allah diko shazat, unë dume më që unë gjennet se unë e kumë respektuar regullin. Gjith me regull kom thithë oksigen, kërse kom huqë. Si s'ki qare pa thithë oksigen? Ose me dhe unë diko shë për shambull, unë e du shë problem të të zotis, unë e piju uj. Allah e, ka, e kalon ujin, Allah e kalipenime me piju uj, unë Andaj, të qindë robë i Allah, në to që Allah në ka detyru me e konë robë të ti, e s'konë në një lavdo. Allah Gjellua e ka bërë të për nabind, se për deshti Allah Gjellua e do të bënd të një dastë pek robë të ti. Por e ka len një hapsirë caktuar, që aty njerë të dalin përve. E ata që falin, janë robë të Allah të dashur. Të gjithë janë robë të Allahut, por ju të gjithë robë të Allahut, Allahu i danë. Jo të gjithë robët e Allahut i shpërbliman, jo të gjithë robët e Allahut i ndihmon, jo të gjithë robët e Allahut e kanë Allahun mik dhe Allah i ka mik, s'ka kështu. Ata që falën e adhurojnë Allah xhallahu ala wa a'a pokta. Këta janë robët e rob Allahut të dashur, këta janë robët e Allahut të, të shpërblyer, këta janë robët e Allahut të përkrahur ekstumë, nga sa ta ka besu Allah ka e kështu bën, qysh ata kanë besuar Allah xhallahu ala e kanë respektu ligjin e tij, i kanë respektu kufit e tij. I kanë këto obligime që kanë pasur vetë. E kërën Rabbut Allah të dashur. Andaj çu duhet mendoj të gjithë në Rabbut Allahje ne wala, por disa nga Rabbut Allahje lor është që Allah i don. E kspëblën e të tjerët patketësisht për shkak se kanë refuzuar të jenë me dëshirë Rabbut Allah, ata janë me dhunë dëshirë Rabbut Allah, e me dhunë skashmën. Me imponim. Allahu ka imponuar me qëndrat. A munden me zgjatata kurdën me an këtë botë? Allahu vendos kur ti më krijoi. Dhe e rabi ti, a mune të dikush me ndal vdekin, më thonë, në jetë është të jame, së të dhohë, me e thonë, me, me leku të vdekes, shpirë të jame, së të dhohë, a ka pasë më të dikush me ndal? Ska mundës, dhe e rabi je, rabi je, te ap jetën kur dënë të smunë, kur dënë s'dë vetë, a vetë Allah të dikohën kur për ki që me të smunë, kur i ki punë me të smukë, po së vetë kur dënë të smunë, E vetë Allah o dikon qëfar smun e mjaqu, qëfar që e përkiqef, që, ku, ku, ku përkiqef me dhimët, e vetë, së vetë, nëjë rabi ti, kur dënë smun, kur dënë smun, kur dënë dvarfran, kur dënë pasuran, kur dënë ta ku merë shpirtin, kur dënë ti merë antarët e familjës, kur dënë e vetë, nëjë rabi ti, pa në këtë nuk shpërblesh, e se kja është një panim, anë qovë se për baltën e sprove, si dhe shkërës e duhet, rab me përulli edhe përkushtim, e, atër për këtë le avdrujë e shpërblejesh. Ne të bëjmë i robë të Allahu Gjallahu Ala, edhe në këtë pjesën e dytë, ju vetëm pjesën e parë. Ta plëtsojmë, robërin dhe Allahu Gjallahu Ala, që shpërblejhme, të bëjmë i të dashtë e kë Allahu Gjallahu Gjallahu. E inkuadrujmë edhe të telefonatën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në sallupi ti ke për Uçen. Po, po, po të dëgjojmë. Ti ke për Uçen. E kam në dorë, kapos me shku për bajram të vogël, Haxhi. Po. Edhe un kam marr vaksimin e uni jam në Prizren, te Greni, në Kanton se nuk vjen. Edhe sa duhet të kenë afri Haxhi e tash ta është Haxhi ajo. Po, çart. Edhe Një pytje për burën e kam burën po unë, po në mishture, po shko e pejt 5, në nxez, dhe një pejt natës, kështot nuk mundet më folë kur. Po? Në shkër të vjenë, në bromi e gjithë ka zoj, folë, që ka funet? Po, e qartë, e qartë, në shumë atashtja përgjithi, në shumë allahë. Në latën e mirë. Në latën e mirë. Ese për ketë pytje së porë, nuk mund në konë haqji, pa shkonë haqji. Un po më keç pse i kanë dhollë këto që kanë kthy, pasi që ka marr vaksinën, ai ka marr gjithë ato që duhet më shku në, nuk e di tash kush e paska kthyse. Nëse i japën vaksinën dikush i ka premtuar që un haxh. Por sidoqoftë, nëse s'ka shku në haxh, nuk osht haxhi. Njeri më shku deri në prezant nuk buhet haxhi. As më shku deri në Stamboll as dhe, në çapë më shku buhet haxhi, po çapë buhet haxhi. Amba ndonjë vakt haxhit më shku. Andaj është muzikën çu pokini çe mekon haxhi po nuk është mirë me me me thirr haxhi se ta ai mësohet haxhi kur të bën puna s'ka mun haxhi jo do të bën si ke krijuajt s'ka krijuajt ai do të bëna bëna haxhi apo ndërsa burrë që punon mistore kanë vol për këtë të dy sahare kanë përmendë së doman puna nuk duhet të mekon shkak për mosufat gjithashtu më falë. mund të mufon dire s'prispun Po iko tret me gjak. Ani sprish pun, gjakui i i i, i shtozve që hah me dyshën sikurse lopa dele dhia këtu më në kortin dyt. Mban më fal me ato tisha. Nëse s'ka mundsi më ndërrua. Sprish pun. Amë na moznuk ban melon. Në kësa syet tash më mbledh kët namazat në fund edhe këtu në fund më e falës, askë arsye. Po më nuk ka zgjidhje, nuk ka rrugdal, nuk është. A si duhet më ndërrua kët praktikë? Këtë praktikë duhet me ndryshu, e Elhamdullat që për falhet, Elhamdullat, që për kushtën zemra me kry këtë obligim dhe Allah Gjellore edhe në këtë formë, njërë po jo, duhet me falë në kone vetë, dojnë nga 2-3 minutët e 5 mundëta, ki mundësi atë në mishtore? Në menit së qëshë mu s'ke ju, meni, ka mundësi, Elhamdullat, ka mundësi. Në dajnë 5 saba, para se me dole falë sa banë të shpia, Elhamdullat, në 5 ora, mund, 4 gjysë e falë sa banë, ta është verës, ka mund si pa uzmë sigurinë ora 1 më kam pauzën 12 gjuajt e fal drekën te koha se s'ka mundsi më fal katë e fal mësh fardhën pas sonit. Ëm anë nuk e lëm namazën. Pra namaz do më fal ku ne vet e thash nuk është zgjidh nuk do të më i bashkou ket namazet dhe më fal më fal në fund atë. Ekemi edhe një telefonat dhe si duket kjo do të jetë e fundit për sonte. A mund? Urna. Selamun alejkum. Aleikum salam. Jam në non mështë një mënër, të falë të falë të falë të në mështë, para shumë bitë e mbulesin e këmë të bajtë, të atash, më ka largu, bashkë orëtë, dhe kisha pas një përgjyqët në jetë njështë, sitë dhe praj, jam shumë në ushtë. Selamun alikum, Allah jështë pëllitë. Amin, alikum, selamun alikum. Allah fatkecështë uh, që në dhegjojmë këso raste që Subhanallah, gruja dhe të tjetë, e përru në lau Gjellewala, me kryo obligimin dhe Zotë Gjellewala, dhe burri me a hek, shamin gruas, wallahi, e mirë aja dorë që e prejk shamin e dikujtë. Wallah, i mirë aja trup i ti, nëse spendohet e ka lau Gjellewala për gjuna e madhë që ka bo. I mirë shpirë ti i ti, Wallah, nga dënimi i Zotë Gjellewala për këtë gjuna, për këtë krim që ka bo. A ka mëkat matë madhë, A ka krem më ma i madh se më i pengu njerzit, më undhrua Allahu azhajal. Pse, ka bo këtë burë? Pse gruja dhe me, me e ka bëu kët burr? Pse gruaja më më ruaj në dyern e tij? Pse gruaja do mi më i ruaj solid dhe, dhe zbukurimet e saj vetëm për ta më i pas? Ai ka qef më eksponuata të tjerme. Subhanallahu. Ti kujtë bë njerëzo nuk e pranon? Ku leton me dhomë njerëz? Para hesapi E që është pra në me nda Allah në rrëtë një, një pjesë trupit grusë ti që me pa këtë dunje e me shiku? Për nëve Allah, ku është logika, ku është arsua, ku është imani, besimin Allah në zogjel? Allah, a një du të më pëndu urgent të kala gjelë e uala për këtë krim që ka po. Për këtë mëkat madhë që ka po. Ti më të nëruar për sëri mbuloh. Dhe dëshmoja këmgullin të ndër që tishtë mbulohar. E nështë të hekë me dhun, a të rebësa u përderi sa lau gjellera dhe bënë zhidhje. Por insisto dhe këm gullë vazhdimesh më mbulu. Insisto, vazhdimesh më mbulu. Kërka në dimë në prëndëve tu, që të bisedojnë me te, ose dikur që mund me te me bisedu, që kërka nga ajë që në këtë aspekt mësë përzijet, të s'ka drejt e këtu më përzij, burë nuk e ka të drejten, dhe këtë dit asë kush nuk e ja ka dhunë që ti përzijet, gru asë ti, sa do të mbulot, a do të faleta. Se ka këtë ditë asë kush? Gruja dhe mu mbulu, buri se lenë. Se ka këtë drejt, menalej. Se kap Allahu këtë drejt. Andaj, në qësë se ka këtë drejt, ban pa drejtë si, pra. Ajë burë që e përmë ngu nga namazi, është zulum qarë. Ka se se ka këtë drejt, ajë. Dikush më do të gruja e moshtënve. Kështë ka thonë që ti ki, ki drejtë, Me nëzgjot doren me e i kësham një ngrusënë, kështë ka thonë? Më allaj, kjo njeri ishë alla pëndohet e ka la u gjellë rëse vaj halli partët e zotë. Edhe në këtë botë, edhe në këtë botë, ka mundësi me gudinit taksira që nuk e dinë ku e ka në ku e ka. Anë që ka të me thonë, dikush me dashtë, te këzoti mu këtiti me nale, anë që ka të me thonë, në kjo punë. Këtë më hëmë hë e jinë lukët me la në gjellë le u gjellë dhe të pë Po duam motrat tona e rruar te Allahu me pozicion, me as buzemën e burit tan. Kem gol, kërko vazhdimisht. Kërko që të mbulosh. Insiston që të bules. Ello Allahu xhelaluhu me pozicion, dhe Allahu xhelaluhu Allahu me të burrë do të ty, të gjitha motrat tona muslimane që fatkeçës dhunohen e përsekutohen këtë rrymë që nuk u hipet e drejta për ta për ta adhuruar Allahun xhelaluhu si duhet, për ta ushtruar obligimin te Allahu xhel, ora qoftë ai namaz, qoftë ai bulis apo çka do apo çka do qoftë. Me kaq edhe po e porundojnë personat shikues të ndëruar, duke lutur Allahun e manduar që në bën nga ta bën gjata që fal namaz. Dhe lutë Allahun e manduar që kjo që dëgjuam sonte, tjetër rast i fundit që kemi dëgjuar se dikush është pengu mbuluat, e dikush është pengu nga namazi. Edh dikush është imponuar vone punë punë të keqe. Inshallah kurse punë nuk gjemu. Inshallah e largon këtë dhun nga familet. E k k k kë, k kë, k k k që padresia nuk që i ça mi thon. Që zullom. Çi dikush e bën da diku që të të këdën, është më i doptë e më i lehtë. Por dhen se ky i doptë ka Allahu na zgjël. Tandaj se ky i doptë që ti po gudon se është i doptë ka Allahu xhelaluhu. Ndaivoj holle aq që nguc mikun Allah xhelaluhu të afrëm në Zotit, robin e ti. Nga se Allahu Jalli Allah të të tidit, i ka shpal luft. Allahu në ruhet. Allahu në ruhet nga të futrët luft ma Allahu Jalli Jalli halua. Allahu në vënë nga ta që Allahu Jalli Allah i dan, i ka meq, i ndihman, i përkra. Në kaqë që i ku në ruhar, pa e per përmjullin përsonëtë, Zot i ruhet, dherën të akim në arshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah-ho, <sweak> ah-ho.